Eta esan bezala, eh? Azken egona guetan iragarri dugun bezala. Urriaren sortzirako ba, itzalaldia e, deitu, edo itzalaldia ditu du Euskal Herria bildu gaita gure eskualdean ere. E, joki, meli da, Ba, ikatxo. Izarare, beno, argindarraren e, prezioak, ba, familia askoren poltsikoak larritu bitu azken aldi honetan. E, azken hogeita labordutan izan da, Espainiar Estatu mailan berriz ere, bueno, dauenekoa inbatetan aportu dira muga hori, baina muga historikoa, irurenda hogei euro kilobatioa, joan den urtean berrogeita bost, berrogeita marringuruko prezioa zuenean, urtebeteko e, epean egoera e, aldatu da abarmena errealitate ekonomiko-sozial bat egartzen duatzetik, eta hori sabatu du nahi duzute. Hori da, ez, e zuk oso ondo saldu zu, ez, eta gainera ikusten ari gara egunez egun, egunetik egunera, ba, bueno, prezioa gora duala, eta, eta, bueno, ba, ba, hemen inork ez duela ezer esaten, ez, gobernuak ez duela azkenean inungo neurri praktikorik E, martxan jartzen horri, edo igoera horri aurre egiteko, eta ematen du, e, e, hemen ez, ez dagoela mugarik. Eh? Jarraitu hau aldutela ba, elektrikek euren negozio egiten, euren poltsikoak e, betetzen, eta herritarri pobretzen, baina niongo gupidari gabe ez. Orduan, horren aurrean ikustu e, badela eta bidasokoa txabildu nala pentsatzen dugu, E, planto egiteko ordua iritsi dela eta hori dela eta ba bueno ba, ba gaueko 10tik amar erdietara ba, proposatu dugu ekimen hau estatu mailean e, deskonektatu elektriketatik e, izeneko ekimena da eta bueno ba izan bezala ba, estatuko eh hainbat herritan eh garatuko da gehien bat hori ba herri ba, katalanetan galizan eta Euskal Herrian daimate alderdi eta eragileak bat egin dute e, oro eta gure eskualdean ere bereziki e, ba, bertako tokiko eragile zenbaitzuk ere Bai bai hori da eh egia esan e, e, asko izan dira gurekin harremanetan jarri direnak eta guk baita ere ba, ba itzordua eskatu diogu eh zuri eta ba bueno pues ba, ondoak izun bezela ba, eta e, gaiaren gainean egoten diren eragilak izaten dira adibidez ba, bai erletxe eta bai e, ba stop, e, kaleratzeak, ez, eragilak e, ba, bueno, ba, oso gertutik e, bizi dutela arazo hau eh komunikatu digute, adierazi dute eta bueno, animatu dira publikoki gurekin bat e, ba, bueno, ekimenarekin e, bat egitera, ez? Eh Mizrare Aipato ba, Patricketan eragina duela, e, zaila da Ne urtzea noraino, egoko diren faktura batuzen hilabeteetan, e, ba, ikusten dugu elako, ba, egunero e, etengabea dela argindararen presiaren garestitze e, hori, baina e, gogoratuko dugu ba, joan den urtean, adibidez, Irungudalak laguntza berezietan, irureundago irureun gehi bat laguntza edo familia lagundo zituela ba, argindar edo gasaren faktura, e, faktura txiki horiek e, ordaintzeko hilabetero, e, hori familiela azgarri dago e, baina e, presioa hauetan, denakunkitzen bitu, dagoeneko. Bai, ez, yes, azkenian, zukez, ondo zanduzun bezala, e, irungu dalak e, badu, bideo hori, eta ondo izuen bezala, ba, bueno, baz, e, bai, eusko et, e, jolaritzatik, eta foru aldun ditik e, jasotzen du diru bat horretarako, eta horri esker, familia askok e, ordeindu alizan dute euren faktura, baina, ondo diozun bezala, egia da, eta gu ikusten ari gara azkeneko hilabeteetan, eta dagoeneko lau ete e, pues, duela lau billabeteia, ja, ja esan genuen e, krisia ez delala bukatu eta krisia areagotuko dela eta e, pandemiaren ondorioak e, jarre, e, nabaritzen, nabartzen oainikan gehiago, paidatuko ditugula modu erasokorrago batean hemendik aurrera eta inungudalari eta inungudaleko arduradunei esan diegu ba laguntzak hasi asibarko direla martxan jartzen eta, eta baldintzak ere lausotzen eta lehuntzen zen e, bakigu eta jendeak esaten digu eta hauk kalea zapaltzen dugu jendea esaten ari zaigu ba, bueno, ba, ba inoiz baino E, larri, edo larriago e, iristen dela hilabete bukaerara. Orduan, e, kasunetan, gertuen e, duten e, instituzioari badagokio e, laguntza hori ematea ez da. Pobrezia energetikoa hor dago ere, esan bezala argindarra nek ez orain duk ezaketen familia nere altatea aipatu duzu udala bai gustu diraia bukaerako e, udal udalbatzan eh bildutik mozio bat aurkeztu zenuten onilotuta eh bueno ba udala klaguntza kemango batetik izate zerbitzu dadi baina bestetik ez dirudi bueno ba borondate handiri duenik gutxienez ez dakit e, pataletara eskubiderako esikiera bai eh mozioak aurkezteko badao bide bat e, gu egia da guk eh aurkeztu genuela ba, ba, bueno, ba, pleno gertatuta egun batzunen faltan eta, bueno, e, holako kasutan urgentzia bidea erabili behar da eta urgentziaren bidea erabili genuen eta horretarako behartzen e, aurrebozketa bat e, plenoan eta, bueno, ba, alderdi sozialistak eta e, Podemos algu elkarrekin Podemos, barkatu, ba, erabakizuten gaionek etzuela e, urgentziarik. Eh? Eta, bueno, ba, egia da, e, bakigu, ba, bueno, alderdi hoiek bereziki, deser oso sentitzen direla eh ba guk aldarkatzen dugulako, baita ere, ba bueno, hau elapurreta hundi badela eta elektrikak e, ari direla, ba bueno, ba, ba talderi sozialistaren e, kide batzuen potxikoa betetzen, baina bestetik agerian geratzen ari dena, ba hemen bueno, badugula, e, ba, bueno, ba, soberania arazo bat, e, eta bueno, ba, guk pentsatzen dugu, ba, ba, e, elektrikekin gertatzen ari dena saiesteko, ba, bueno, gauza enmendi gestionatu behar ditugula, modu publikoan gestionatu behar ditugula, eta bueno, pues, e, horrela e, behintzat e, oligo polio hauekin e, bukatu ahal izango dugula. E, Dura zenbait urte, horretara du irun berezi berez, iberdrola enpresarekin uste dute itzarmen bat izenpetu zuela e, familia, edo inorri argindar zerbitzua ez mozteko, ez dakit hori beteko denala ez, kontua da argindarra horrein du, horrein beharra dagoela, eta horregatik, e, ba, deskonektatu, elektetatik deialdi hau, e, horretara dugu, deialdia zertan datzaz ez da bakarrik e, argiak itzaltzea? Bai, e, guk proposatzen duguna, erritarri rege... Dehiagin diegu, ba, ba, bihar, ostiralean, ba, marritatik amarte errietara, itzalaldi elektriko masibo bat egiteko. Eta gero, ba, bueno, ba, kasola jotze bat ere planteatzen dugu, eh, norbera bere txetikan, ba, kasola bat hartzea, eta bueno, eh, zarata eta pixkate eh, ateratzea, eh, eskatzen diegu herritarrei. Baina, bueno, ez azkenian hau da zerbait simbolikoa, eta baina... Garrantzitsuna hemen, nik uste, hazi behar dugula pentsatzen, ba, ba, buru bueno, ba, jabetza energetikoa ez dela eh, pues oso urruti izan behar dugun kontzeptu bat, baizik eta e, izan behar dela ba, ba, praktikan lehen bailen e, ba, bueno, ba, jarri behar dugun ekimen bat zenbestela, e, jarraituko dute Espainiatikan e, lapurtzen oso modugarbian, ez da? Maideru energetikoaren estaba ida da aguada, eh baina había punto gixia, ba leniketa behin, esa vez de la movilización de ekintza egintzagu, eh jokin mi esker. Enga mi zu ei.